Berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wataala katakan, tanaman-tanaman dan haiwan-haiwan yang Allah Subhanahu Wataala katakan ini dapat dan tidak disindari keburukan, katakan kepada kita kalau kita sama-sama hidup terus ini, Alhamdulillah, anjiru mukhatsadu anak-anak dari kata Allah Subhanahu Wataala. Jadi, dalam keadaan apabila ada doktor perubatan ini saya katakan melakukan kajian pada kita pada orang yang diker dan mendapatkan ada masalah suara. Jadi sebenarnya kerana kedidikan terus pada pendidikan kita kita kita tinjingan mukminin aspek kerana di mana Allah bermaksud Allah Misalnya dengan kata-kata yang mesti kita jadikan sebagai apa kita al-muhasabah. Al-muhasabah ni misalnya ada jadi bangsa Malaysia ada muhasabah-muhasabah tentang dia asal dari keberkatan istigh. Dulu kita belajar istigh. Aku kira-kira kan dibuka pada net Jadi istigh ni aku niat-nyat. Bila sebut muhaqabah ni dia Akhirnya kita mengira ngira diri kita Habis jalan ini, kita ni ditimbulkan kepada Kita merenung diri Kira-kira juga diajarkan juga Merenung diri Ya tuan-tuan-tuan Muhaqabah ni kita Kalau nak merenung diri Sekarang kita lagi merenung orang ke? Orang pula dulu ni orang ni dah ditutup kan? Orang ni tak baik, orang ni semestak Orang ni apa semua Kita untuk merenung orang lain Kadang-kadang kita tak ada masa Kadang-kadang kita tak ada Kadang-kadang kita tak nampak diri Jiri kita ha, Kalau ada orang yang boleh ada kebiasaan yang merenung diri dia Saya rasa dia akan menjadi suami, orang yang penerbang Tapi sebanyakkan kita duk asyik Nak merenung orang lain Kisah-kisah kita nak lupa kita lupa untuk merenung diri sendiri kita Suami Asyik itu nak Lihat skala istri, Kisri itu cari skala suami Anak-anak cari -anak skala ayah, ayah cari skala anak-anak Ini kadang-kadang kita tak Maha diri kita balik Kenapa berlaku sejenikan Kenapa terjadi yang sejenikan Kalau dalam Kalau kita nak merenung ni kita tak nampak Dari kita Sebab dia dia guna term jiz association jiz association ni maksudnya you jiz you associate your child jiz tu angkat tegak, kita diri kita tegak ke ruang kita satu kita merenung, tengok kepada dia kita dia kita balik itu biar apa kalau kita nak angin bawa kita asabah ni ada seorang berkata-kata, cerita ini mungkin seorang pun uh, pernah dengar ada yang dengar dan tak dengar, jadi buat, dia buat cerita nak tengok bagaimana sesuatu yang berkata-kata berlaku Seorang penguja dia masuk dalam sebuah kedai, dia masuk dalam sebuah kedai, dia nak telefon, hmm. jadi dia nak telefon hmm. Abang jadi bila dia nak telefon, dia pinjam uh, apa, piling daripada tuan kedai dia lah, telefon pun dekat dengan bangsa, jadi tuan kedai ni dapat dengar perbualan antara pemuda dengan orang yang dipanggilnya. dipanggil uh, uh. Uh, dia, dia. tuan tuan saya nak uh, bekerja di rumah tuan jadi, saya tahu rumah tuan ada kerja memotong rumput kerja potong rumput jadi majikan apa tuan ni dekat Yang diselahkan atau lah. ah, Tak apa saya dah ajar pekerja berpuas hati dengan kerja yang, yang dia lakukan Suami boleh tak tuan? suami kerja saya Saya lagi separuh harpa Daripada yang pekerja tuan buat Separuh harpa atau ah, apa saya tak perlukan orang lain Saya dah berpuas dengan kerja dia Baik macam ni lah saya eh, bagi setaruh harga, hujung minggu saya saya tambah kerja lagi. Kau lah kata saya. Jadi, kata-kata, bila dia dengar, Pemuda ini memang kena stop, kalau nak campur, macam, macam macam, tu. Bagi setaruh harga, lepas itu nak minta, nak tambah kerja lagi hujung minggu, sisi-sisi dan sebagainya. Akhirnya, sebelah sana, kenal-sebelah sana, tak apalah, saya berpuas hati dengan pekerja saya, minta maaflah, minta cari orang lain. Kan. Dia tu tak apalah kalau tuan cakap macam tu, dia pun buat apa pun. Bila nak keluar, tuan boleh cakap. Nak. Nampak Nampaknya ni macam berhajat sangat. kerja. Kerja makan pak ciklah. Kan? Kerja makan pak ciklah. Jadi si anak ni kemudian dia kata pak cik, sebenarnya saya bukan nak kerja terus. Pak cik tahu lah, saya teripu siapa. Tu mak cik saya hati betul ke kita nak tengok dia penuh hati ke dengan saya? Ah, ada nampak. Macam betapa berkuah hatinya dengan dengan mari saja. Kadang-kadang kalau kita tengok dengan dia kita tu rasa senang, asal syok. Tapi kalau kita tengok daripada masa orang masa mana, adakah seperti mana yang kita tangkap? Adakah seperti mana yang kita kita apa kita fikirkan? Jadi itu maknanya kadang-kadang kita muhadzah tadi satu masalah maksudnya kita kena cikarkan tengok dia renung dia yang kita tadi kadang-kadang kita juga memedihkan orang lain untuk nak menilai diri diri kita sebab apa kadang-kadang kita ni kita buta ataupun kita tidak mampu untuk menilai diri kita secara secara objektif kecuali orang orang lain tapi itulah disebabkan sebab kita ada kawan kalau ada kawan bagi tahu pasal kalau, kalau jangan lalu puji saja Kalau tengok ingat benar-benar baik Alhamdulillah puji Sama-sama lah kita puji Kalau benar baik Kalau benar tak baik Sama-sama lah kita tersegur Tapi kawan-kawan kita Kalau biasanya dia berpuji Tak penuh lah kita rasa kawan, -kawan kita nak tegur kita Sebab mungkin dia pun takut juga Kalau kita tegur masa muka kan Jadi just program programs Uh, communication. Maksudnya kalau kita rasa orang lah, kawan kita tu boleh kita harapkan kita communicate dengan dia. Maksudnya kalau saya ni saya tak kecewa. Kalau ada kesilapan, ada kat mana mana kekurangan, segolah saya. Maksudnya bagi dia faham. Ha, sebab apa? Sebab men by nature like to be. Afraid. and dislike tuji criticize, sekarang hakikatnya macam tu, manusia secara secara terangnya, suka dia puji dan tak suka dia, ha, dikritik kecuali orang yang faham saja kita tak kisah, ha, aku sama kalau aku elok aku puji dan tak buat saya elok, aku, aku kritik aku suka tak suka, aku apa-apa ha, terdiri, itu lain, saya nak jumpa orang yang, yang macam tu di atas kita, kita puji saja jadi tuan-tuan dan perempuan yang Rahmatullahi wabarakatuh, eh? Imam al-Wazali Dia mengudalkan kitab dia Dengan membawa ayat Al-Quran Ini sekali Imam al-Wazali Masuk baca kitab dia Dia katanya pada satu-satu bah Bawa Al-Quran dan hadis Yang berkaitan dengan kajuk tersebut <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Amiyyah ayat 17 وَنَضَعُوا النَّوَادِينَ الْكِفَّةِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَدَا تُزْبَرُ نَحْنِي شَيْئًا وَإِنْكَ نِسْطَى لَحَبَّةٍ مِّنْ خَرْبَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ Kami yang Allah, Allah SWT kata, kami meretakkan simpangan keadilan di hari kiamat, kepada hari kiamat. Sementara seorang pun, tiada si akan dianyaya walau sedikit pun, dan meskipun ada sesuatu usaha sebesar diri isyawi, pastikan itu memuaskan juga dan memadaukan lah kami sebagai jurulisya. Jadi tuan-tuan dan -tuan, muhamdulillah, -tuan, percayaan kita kepada hari siamat, percayaan kita kepada hizqah dan percayaan kepada elemen-elemen lain yang berkaitan dengan hari siamat, memberikan kita dua perkara. Dua benda yang memberikan kepada kita. Yang pertama iaitu dia panggil apa? <coughs> hari Kiamat, ke percaya kepada Hari Kiamat ke ini sebagai apa? Dia panggil the source of hope. The source of hope. A-O-T-E. Yang -e. satu lagi, the source of anxiety. Iaitu sumber harapan dan sumber kebing, kebimbangan. Bagaimana? Kita so, ingat sumber pengharapan. Kita kena yakin, datangkan ayat ini, cukuplah kita tengok pada ayat ini. Jadi, contoh dalam bahasa kalian, dalam kehidupan harian, harian kita, kita kadang-kadang, kita kadang-kadang kita, kita rasa dia zalim. Hak kita tak dapat. Orang zalim ke kita. Dan dengan lupa untuk kita zalim, tak orang. Jadi, jangan bimbang. Satu hari nanti, kita akan dapat semua hak-hak kita. Jangan berimbang. Mungkin di dunia ini, dalam tempoh 60-70 tahun, 70 tahun, 80 tahun insyaallah sampai berapa tahun. Apa ha, mesti kita binatikan hak kita. Kita tak dapat hak kita, tapi ingatlah. Ha, nanti sampai satu masa kita akan dapat balik semua hak-hak kita. Dan ini janji perjanjian manusia, ini janji Allah SWT yang Maha Adil, ha, Yang Maha Adil, Yang Maha Berkuasa dan Yang Maha Yang Maha Bijaksana. Hari ini merupakan satu pengharapan kepada kepada kita. Kadang-kadang kita dah buat abdi yang terbaik dah. Itu tak cukup lagi. Orang buat sajian kita. Di hari akhirat pula, kita akan cari orang, -orang yang tadi ini untuk apa? Untuk tuntut balik hak-hak kita. Jadi nak bayar dengan apa? Of course dah tak boleh nak bayar dengan ringgit paun dan sebagainya. Maka dia nak bayar dengan apa? Dengan akhirat darusi. Akhirat karansi apa yang ada kecilnya? dalam bentuk landaran pahala. Kita putih, kita linta. Kamu dulu buat zalim ke aku. Terputih, ternyata. Linta. Dia bayar dengan apa? Dia bayar. Kalau yang muslim, dia nak bayar dengan apa? Dia bayar dengan amalan. Amalan dia. Bayar dengan pahala dia. Pahala. Kan, kita ambil pahala dia. Kalau orang yang pahala sikit. Kalau kita pun kalau pahala sikit. Orang takkan ambil adik. Sebab kita buat zalim ke orang. Orang takkan ambil adik tiba-tiba ada lagi zalim yang tak tersyai sebab dia jaga ha. pahala hati bagi kat orang tiap-tiap kerja hidup kita buat alibadat tunduk bangkit-tunduk bangkit tapi pada bersama buat zalim kat orang semua pahala hati bagi kat orang ha. lepas tu tinggal dosa ada lagi dua tiga orang, empat lima orang yang ada samping itu dulu kau buat beralim kat aku main tu, bayar tu kita nak bayar dengan apa tu betul tak ada apa orang? Lah. Semoga anda ambil. Jadi pada waktu itu sebagai kesukaran dia, aku saudara kerajaan Syiah pada hari kiamat, kita ambil dosa orang tersebut, alih-alih tak ada bau, bau kita. Kalau pada tempo kita berada dalam neraka, maka dengan mengambil dosa orang, maka bertambahlah tempo kita berada dalam neraka. allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu kita kena jaga dosa kita. Klik. Dia adalah ibarat kita walaupun tak sehebat mana tetapi istiqamah wajib kita jaga tuna kita tambah tapi jangan pada selia ha, kita aktifkan kita siasiakan pahala ibadah kita dengan membuat zalim kepada orang-orang lain. Ha? Jadi tuan-tuan dan puan-puan -tuan yang dirahmati Allah itu sebagai apa sumber penuh pengharapan. Sumber So of anxiety sebagai satu kebimbangan memang kalau kita tengok ayatnya kita akan rasa bimbang lah bimbang yang bagaimana? bimbang apa? Jangan kita mungkin orang tengok kita orang tak tahu macam tuan-tuan so, sendiri Alhamdulillah Tuhan simpan aib kita Tuhan tak buka aib kita pada orang kalau tuan orang nampak aib kita mungkin orang tak rasa nak berkawan dengan kita pada kadang kan orang, orang rasa betapa jenuhnya kita Allah Ta'ala simpan aib kita tetapi di akhirat pula bangsa-bangsa semuanya akan terpamang semuanya akan tertegah semuanya akan ditunjuk dalam buku amalan amalan kita sampur ada satu pun yang akan akan jatuh. Jadi ini merupakan satu kebimbangan kepada buku-buku persatuan buku amalan ya Allah. Sesaknya kita banyak lupa dah tiada ingat kita sekarang. Jadi orang kita hebat ramai macam tapi kita tak tengok waktu kita apa zaman kegelapan kita And waktu zaman kegelapan kita itu mungkin kita telah balik dalam maiyet dan semuanya direkodkan oleh Allah subhanahu wa taala dan kita tak ambil langsung apa-apa pun kita lupakan saja sebab kita kena, dah lama perkara lama istighfar istighfar pun istighfar umum saja ambil mudah meletakkan harapan Kadang-kadang Allah taala ampunkan tapi tak tunjuk komitmen dan keseriusan jadi di akhirnya telah buka-buka bersama-selam. -buka, sejak umur mereka kita balik. Katakanlah kita lima belas tahun balik. Buka-buka tujuh. Solat kita mana? Semayang kita mana? Kota kita mana? Semua buat bukan. Aslah anak Allah SWT. Buka balik ke semua. Nah ini merupakan satu sumber oh, kebimbangan ha, dalam diri diri kita. Contoh anda perempuan yang berhormat kepada Allah SWT. Dalam ayat yang lain surah Al-Kahfi ayat 49. Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Wajib Al Kitab, fatah al muslimin musyrikin min maasi, wyaqoolun ya wilyta nama lil kitab, la yuqal shawirah walasyirah, illa ahsaah, wajadu ma'aniu hadrah, walla yadzimu rubukah ada. Dan tetapkan dosa-dosa nama, dibuli kamu amalan kepada Tuhan. Yang dikatakan itu dua Madkah, Madkah apa? Mungkarkan. Nakir, yo, ya, mereka makan nakir. Rocket nah? <laughs> dan atik. Dalam dua lagi yo kita, jadi ku yo kita. Mari kita kor. Rocket dan atik. cak tu. Kita tahu ni apa? Full time executive. We do 7 seven seven seventy seven, tiga ratus enam tahun, Kalau ratus enam puluh tahun, empat, empat ya. Tak tinggal, tak tidur, tak bongsi, tak tak rehat, tak ada, ada cuti, bahawa peperayaan, bahawa kursi wal dan sebagainya. Cakak orang tu Kan? Jadi dia cakap semua. Sebelah kanan yang berlati. Dia akharap kita terima buku amalan kita. Ada orang terima buku amalan dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Cakak dengan masalah dia. Kita minta-minta terima buku dengan amalan. Alhamdulillah dengan tangan kanan. Cakak yang masalah. Cakak yang masalah kegembiraan. Sebab apa? Sebab kita puasa Alhamdulillah. Kesabaran aku, jerih payah aku. Keryakinan aku berbayar. Dengan sebab kita sayang-sayang. Eh, dengan sebelah eh, kanan. Sebelah sini. Ada orang tak bernasib baik. Nauzillah ibn Zalih. Jangan kita. Atau imam buku dengan tangan kiri. Jatuh yang mata juga. Jatuh, -jatuh yang mata. Air mata apa? Air mata kesedihan. Tak. Air mata kesedihan. Air mata menanti apa? Kecelakaan yang akan akan berlaku. Sebab apa? Sebab tangan kiri. Tandanya gelap masalah hadapan. Tanda-tanda. Tanda-tanda keke. kecelakaan. Jadi kalau bukan. Ulama-ulama kita. Lepas tu kita basuh tangan tu. Tangan daripada apa? Sampai ke siku tu, pada kita duduk, tak baca apa-apa, osak kita, akan kita merewang entah ke mana, kita niat Ya Allah, Ya Tuhan tu baca batu tangan kanan, biar aku terima kitab tu dengan tangan, tangan ini batu tangan kiri. Ya Allah jangan biarkan aku terima kitab tu dengan tangan, tangan ini contohnya ada bata -bata, ada dua, kita ada bacaan dan doa ketika ketika mana, kita membangkut Ya Allah Tuhan, Allah Tuhan Ya Tuhan jadi jika kita tahu buku amalan kita, maka kita akan lihat. Kita akan lihat orang-orang yang bersalah Citalah, berkata, kita lah terserlah. Kita dapat tengok orang lain kita lah orang yang bersalah tu mungkin kalau berjari kita rasa kita tak bersalah. Orang-orang yang bersalah kita akan merasa takut dengan apa yang dikata di dalamnya. Buku-buku ya Allah, maka mereka lalu berkata. Kita akan berkata selangkah kami, selangkah kita. Buku cerita apa kah ini? tidak ditinggalkan perkara kecil atau sebesar manapun, pun melainkan dihesap semuanya mereka mendapati apa-apa yang mereka kisahkan terpampang, sedangkan Tuhan tidak akan menanggarnya kepada siapa-apa. Remoh buku amalan buku. Kita ingat Malaikat dah banyak cara kita buat banyak mana cara banyak mana sekarang itu apa berapa banyak cakap apa-apa penting dah kita siap pejam mata Ha kan, kita ingatkan tu kertas kitaran. Pada gada kita check kan, progress Yang penting kita punya folder tu okey. Kan? Tapi tak, manager ni kerja dia catat-catat. Budak-budak catat, kita buat order lainlah. Jadi catat semua. Yang kecil-kecil pun catat. Kan? Kita pandang benda tak elok tu catat kita berpandangan tak elok celikah lintasan hati pun cakap semua benda ha, yang mempunyai implikasi akara akan di, akan dicatat ha. dia oleh Allah Subhanahuwataala insya-Allah dua mak mereka ini jadi semua akan terkampang pada waktu pada waktu itu dan pada waktu itu baru kita tahu banyaknya dosa-dosa ha, yang telah kita kita lakukan masa yang telah kita abaikan ha, ha yang telah kita kita lakukan <coughs> jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah firman Allah lagi yauma ya'turu kulluhum jami si jami'an fa yunziruhum bima 'amilu akhsarullahu wa nafu 'ala kulli syai'in syadid pada hari itu nama mereka sekali-kali dilangkitkan oleh Allah. Lalu diberitahu kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Allah telah memperhitungkan kerja-kerja itu. Seperti yang mereka lupa. Memang kita dah lupa banyak benda yang kita lupakan. Sebab tu kalau kita tak lupa, kita asyik menghazabah bau kita sentiasa menghazabah, menghazabah diri. Nah, kalau orang yang kasbur, orang yang sombong ni, biasanya dia lupa nak menghazabah diri, Jadi dia. Jadi tengok at the state of moment, pada ketika kita sejarah, dia tengok. Kadang-kadang nah, kita berjaya dalam kehidupan kita ni ada turun naik ada ha, waktu kita turun ada waktu kita naik ada waktu kita mulia ada waktu kita hina ada waktu kita berdosa ada waktu kita apa ha, ha, berbuat pahala dan kebajikan jadi kalau orang yang dia rasa takbur dan sombong dia tengok tajel naik saja dia tengok dia tajel mulia saja tanpa dia merenung ha, segala keaiban yang ada pada pada diri dia jadi kita kena ingat walaupun kita lupa tapi ada ha, iaitu Allah Subhanahuwataala tidak tidak lupa akan semua yang kita kita perbuatkan <tuh> lagi selasunya azzalallah yakni ketika setiap bata yaum idzin yqurunna ashata liwa wa a'malihum man itu manusia diperlihatkan perbuatan masing-masing maka barang siapa melakukan perbuatan baik segera ketok akan dilihatnya dan barangsiapa mengejalkan amal jahat seberat apa akan dilihatnya juga. neraka. Sekarang tengok semua ni kawan-kawan. Kadang-kadang sayahlah saya tak solat dan sebagainya. kadang bila duduk nak esok tu merenung diri apa semua, fikir akan sampai satu masa juga kita akan pergi kan kembali menemui Allah Subhanahu taala. Maka dia akan lewat rasa takut. Kan? sebab dia ni proses sekular tu jadi kita kena tengok orang meninggal orang meninggal orang meninggal dan sejak zaman ayat kat zaman waktu waktu kita dan pada waktu itu kita akan tengok apa nah, segala janji-janji secara apa yang diberitahu oleh oleh apa Rasulullah dan, dan al-Quran mungkin orang yang dinuduh ah bukan ada orang yang hari-hari dia kata ni lah aku malas fikir pasal agama ni ni aku malas fikir pasal akhirat nak mengaku ke kan Baik kita sebut dengan benda lain tak dekat pinggang badan ni tapi kepala atau dekat badan ni. Kadang-kadang ini dia kan. Ini dia kan ini dekat ke. Kita guna kaedah ni. Ah ya, logic. Kita ni kalau ikut kaedah dia dalam fiqh ini, istilah saja kita. Kalau bertembung antara yang yakin dengan syak, utamakan yang yakin. Ha, betul ya betul itu ada syak, ada yakin bersama akan yang yang yakin, berapa duk fikir yang syak tu yakin yang syak ni dunia yakin, akhirat syak kenapa kamu duk risau yang syak ini mengganggu urusan dunia kamu. sang dunia depan kamu sang ni, kan ambil kesempatan, guna kesempatan berke-beke dunia ni, yakin yang syak tu dia ragu-ragu, belum pasti lagi kenapa kita ada fikir yang yang syak eh, kita pun main dengan logik jadi hmm. dalam lebih lima jadi dia yang syak ha, ini, jaga, ini dia panggil al-hurur tipu jayai dia guna logik sebab iblis ni jangan ada umat ha? sebab logik pun dia suka hmm. jadi macam mana kita nak patah hujah ni imam wazah dalam bahagian yang lain dia guna hujah-hujah contohnya dia kata nak patah hutan dia senang, sebab tu jangan jangan lelaskan, kadang-kadang setelah tempat sesuai tak ikan ni, setelah tempat tak tu, tuan, katakan misalnya katakan nelayan nelayan ni dia dudukkan ni selama apa semua situ tak umat, konok dia nak si ke yang pasti apa penat, bahaya, pasti ikan ikan belum pasti, kan eh. Campur jala pasti Susah pasti Tenat pasti Bahaya pasti Tapi Ikan pasti Tak pasti Kalau nelayan pakai rizyah ni Kita dengar Dengar hadar ikan kan Semua nelayan guna Kak Aizah ini, kan Tak boleh Jadi maksudnya Sengah kak, kak aizah Tepat bersih Tapi dia ikut keadaan konsep yang tertentu macam kita juga kita kan, apa kita nak ating banyak-banyak ke anak cucu kita kan, belum pasti lagi masa depan mereka kan, kalau kita duk pegang Aizah ini, uh, kita Aizah nak kita belajar antar anak susu belajar kenapa kita nak bergantung kepada sesuatu yang belum belum pasti. Ha nah, ini di faidahkan idea yang imam al-Ghazali tunjuk supaya apa dapat kita berfikir dengan dengan suara. Jadi balik lagi, perbincangan kita maksudnya walaupun sebesar atom, atom ni doktor kenapag dia kalau tak atas timbangan kita timbangan kalau kita timbangan pasal malam mungkin tak dapat ke lah. sekala. Timbangan kuih tu ada sebab dapat dicari. Atom ni n kita dapat kesan. Ha, tapi semua tu akan di, dihitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok betapa diri sendiri. <coughs> Hendaklah maklum. Jadi bila kita tengok ni, katakan simbol atau perasaan kritikan. Data ilmu tadi. Jadi satu yang boleh menyelamatkan kita dari bahaya bahaya ini, semua amalan kita akan terpanggang, akan dihitab. Menimbulkan satu ketimbangan, satu bahaya kepada kita melainkan, ada, tak jalan ada. Ha, ada jalan keluar ada ha, ada jalan keluar Imam Razali tunjuk kita jalan keluar iaitu jalan keluar dia dengan sentiasa kita menghisap jiri kita di dunia ini yang kata hal 7-1 hisap dah diri kamu sebelum kamu di, dia hisap sebab apa? sebab kita nak selamat kan kita hisap daripada di hisap di akhirat, di akhirat kelam iaitu meneriti diri bersungguh-sungguh tengok diri kita bersungguh-sungguh Sayyidina Umar tetap sekalian walaupun kita kata apa aku berani Sayyidina Umar tapi ambillah kalau tak boleh jadi Sayyidina Umar pun jadilah sedikit-sedikit Sayyidina Umar bila dia nak tidur ha, ada masa ruang untuk masa lima minit dua minit muhasabah diri kita tengok apa yang kita buat air, buat ha, hari ini atau ini ha, Sayyidina Umar Ha, dia muhasabah diri dia kalau ada kesilapan dia tuntut ada kesilapan itu kalau kesilapan dengan diri sendiri setelah dia sendiri ha. dia hukum diri dia diri kalau eh, waktu dia meninggal dia mandikan nampak berberak-berak belakang dia ha, sebab apa ha, hati daripada muhasabah hmm. dia ha, kalau kita dengar orang kalau kita muhasabah tiap-tiap ada perasaan dengan orang tak ada elok kalau kita ingat boleh ingat dia syuruh kita cuba selesaikan taklah As As kita tunggu-tunggu semua di akhirat dia macam manajemen juga, admin juga kalau kita tengok, nak tengok logik lah kan kalau kata saya, kata Ketua Jabatan Ketua Jabatan, Ketua UIA kalau saya tinggal file tu, semua saya nak tinggal saya nak tanggung, tanggung, tanggung saya tak selesaikan. tengok petang, tengok tengah hari, sambah tak buat apa orang ini, si penuh, besok file apa? Ber, bertimbun begitu juga, kita kan kalau boleh percaya hari ini, kita ini kan, dah berapa lama kita dah timbul ataupun kita di stand kan, jumpa orang, gaduh-gaduh lah. tunggu akhirat ah, ha, nanti di akhirat, tumpah akhirat orang oh, setiap cakap kan, tak boleh setiap, tak setiap, semua tunggu akhirat, dia ya, semua tunggu akhirat semua file bertimbun di akhirat hak setiapnya boleh setiap ke dunia kita tak boleh setiap ke dunia, sikit-sikit kan dengan isteri boleh minta maaf, minta maaf kenapa? Nak lupakan kan tak nak marah sebab la la semua dengan anak-anak pun fail bertimbun dengan isteri pun fail bertimbun sedangkan kita boleh boleh selesaikan ha pada hari itu dan pada ketika itu kita ikut juga tapi kita tak mahu habah kita semua tangguh kan setiap satu tunggui akara ha kita di tunggui dia, akhirat. Ha, dia akhirat. Ha, di akara jadi prinsip kita semua tunggu membuat tuntutan terhadap segala yang dikerjakan oleh tubuh badan dan nafas Certa mengira Atas nah, lintasan hati dan dirikan mata Bukan kata buat Bila sebut anggota tubuh ni Anggota tubuh yang tujuh Imam Ghazali dia lintir satu ke Kalau siapa yang ada mata Kalau tentu ada mata betapa -betapa,? Jadi maknista yang hebat lah kita muhasabah muhaqabah satu-satu muhasabah general Mata Mula-mula pergi mata dulu Hari ni mata tu buat dosa tak mana Kan tengok Ada dosa tak melibatkan mata ada dosa tak melibatkan telinga? Ada dosa tak ini, mulut selupak? Dosa mulut. Ada dosa tak melibatkan tangan, kaki dan sebagainya? Muhasabah. Oh, oh Tuan-Tuan sedang. Kalau orang yang suka, muhasabah Tuan-Tuan sedang. Kita tengok ada akhlak dia. Masya Allah. Hari ini hari dia akan improve. Semakin kurang dosa dia. Semakin kurang, kurang dosa mulut dia. Semakin kurang dosa mata dia. Semakin selamat dia telinga dia ni yang yang organ, organ ni kalau kita tak jaga, yang menyebabkan kita dicampakkan ke dalam dalam maka, nah, kalau kita duduk asyik maha sabah, alhamdulillah, maksudnya maha sabah dah buat dah, jagalah satu-satu, bukan kata mata dirikan mata pun, kadang-kadang dirikan mata macam sana. Eh, kan kita bukan tengok orang, tengok orang pun ada dosa tu, satu hal lah. kadang-kadang kita tengok dengan, dia, ya, orang datang datang surau, datang masjid kita kena dia, peru'ah juga ni Kan, sebagaimana dia kata kata Jubo, kita tak tengok, kita tengok dengan diri kita Melaka dia. Senang ke Allah, tak lama tu. Kan. Kan, lah, kita rakutlah kepada doa dia. Kan, dia kata Jubo alhamdulillah, Allah sujud hati, muka rajia, istiqomahlah. Kan kita selama tu. Kan kita macam tu, kan berdiri ke mata, eh ha? apa? pintaskan hati, ha? eh ne? negatif maksudnya. Tentang dalam hati Kata kata tersebut lah kata Allah Mu Orang yang punya sesejasa nampak negatif orang lain, sebenarnya itu diri dia yang, yang sebenarnya. Jadi ha, sebenarnya apa yang kita di hari itu pernah kata dari teks jadual diri. ini itu. Jadi kita kena, kita kenal jadual tentang dakwah yang berhubung dengan orang Ini Allah Mu Hayy ada guna term apa? Ada guna term uh, term ada uh, panggil instant instant glado. Boleh tak faham glado ha, ni maksudnya? allah apa jumpak-jumpak uh, yang apa takut sangkut tu kan kalau kita tengok pelaga ni ha kat bawah tu kat bawah yang tak pakai dengan kena buang tu. jadi kita janganlah jadi uh, macam uh, yang nikamkan ini tempatnya. Tempat, tempat. <tuh> Percayalah nampak ni dekat orang orang lain kadang-kadang kita terlupa tak memhasab diri jadi kita. <tuh> Barang siapa yang nak hizak dirinya sebelum dihizak di akhirat maka mudahlah proses bangannya di sana sebab banyak benda dah selesai dah di dunia dah selesai dah, jadi mudah 5 pun tak banyak dah hmm. apa lagi? semua soalan yang akan disemukakan atas dirinya akan disediakan selegeri dahulu yang menyebabkan akhirnya seluruhlah di hadapan masanya tempat tembani yang baik dan abadi maksudnya dan kecelian ...ya, kalau dengan orang... ...saya percayaan hadir satu bakar... ...kalau susahnya dengan Allah aksudnya kita beristighfar dengan Allah dan pada waktu yang sama kita dah sediakan jawapan untuk semua perkara-perkara yang kita telah lakukan. Yang perlu kita istighfar kita apa kita tunduk rendah diri mengaku kesilapan kita terus istighfar, kita buat semua itu. Jadi bila di akhirat kelak, kita tak payah baru nak merenung nama atau fikir balik, ha? nak cari alasan apa. Jadi tak payah. Jadi akhirnya proses hisab kita itu akan menjadi lebih lebih cepat. Sebab itu kalau kita tengok tradisi orang-orang yang alim, ulama' ni dan pasien, dia dalam kehidupan dia, dia ada apa? Dia ada yang dia perlu saja, Yang dia perlu. Kita rasa apa keperluan kita? Mungkinlah, masing-masing ada keperluan, masing-masing very relative and subjective. Kan. Sebab apa? Sebab kalau dia lebih daripada keperluan, lebih daripada keperluan, maksudnya, dia akan melewatkan kita dalam proses isyak kita. Kadang-kadang kita tak perlu kan. Kita tambah. Pertamanya kita peluang-peluang dunia lah. Amanah. Kadang-kadang kita tak perlu. Kita tambah juga. Ambil juga. Kita kata masa kita ada. Ya masa kita ada. Tetapi kita kena ingat. <tuh> semua yang yang berkait dengan kita. Menjadi tanggungjawab kita. Akan menyebabkan kita lewat. Ataupun susah untuk ha? untuk Hishab kita. Baik. Mungkin kita fikir, fikir apa. Kita reti kalau ni amanah dapat buat banyak pahala yes Okay, thing that we amanah buat dia elok banyak pahala. Tapi we must remember, we must remember. Hygiene, iris and hygiene, iris. Okay, no problem. You want to go for it go oh, but be careful. Okay. Hygiene, iris and high kalau ambil apa tapi kadang-kadang kita terima terima-terima dalam -terima, terima, tadi so, tengok yang ini tetap yang ini tak apa tak selesai yang ini tak selesai tak selesai apatah nama kita tengok orang lain yang buat kerja kerja macam tu masuklah orang nak macam tak betul kan ini kan ada perempuan yang dia maksud Allah dia sini tenanglah ah setiap tambahan amanah akan menyebabkan ah ha? lebih lewatlah maksudnya proses hisab, hisab kita kita so, orang ulama-ulama masa -ulama, tengok dia cukup-cukup dia, -cukup, cukup diri dia, keperluan dia maksudnya eh tak tambah maksudnya tak kaya lah kita nak elakkan dia ya. macam mana benda itu keperluan keperluan tapi kalau yang kita tambah banyak-banyak kan tak perlu dah isteri seorang cukup lah kita tambah lagi dua kan dia tengok dunia je dia tak tengok akhirat tiga empat bila empat isteri anak pun banyak oh lagi lah ya. orang ni isteri bersama nak masuk syurga lah kan baban kita duk tu banyak lagi dak untuk menggalakkan semua. Dak untuk galakkan. Go ahead lah. Perkara dekat tadi kan. Ha, kalau dapat pahala, jaga dekat semua, pahala bagus juga. Tapi ingat tu, kena jaga betul, betul-betul. Contohlah orang Allah sekian. Sebaliknya, Dia akan menyesal nanti. Dia akan menunggu lama di padang masyarakat kerana terbantuk oleh kesukaran-kesukaran yang bahkan anda kepada penghinaan dan kemurkan Allah disebabkan dosa-dosanya. Kita tak payah tengok orang biasa. Tengok Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf orang yang kaya. Ketika mana dia duduk dalam majlis Rasulullah. Dicara tak ahli syurga. Jadi dia tanya, Ya Rasulullah, saya di mana Rasulullah? Kamu di syurga. Sama ada kono Konok bin Auf. Pasti ayat kelepas tu agak tak konok lagi. Tetapi cepi, -cepi bin Auf. Kamu merah suka matut syukar. Nak berkata apa? Lewat. lu no. Matut syukar. Sebab apa? Sebab. Dengan sebab banyaknya hata-hata. Hata-hata. Sejapnya -hata. ha? aku kesak. Nah, Kata Alhamdulillah. Matut syukur untuk musnah. <tuh> Kalau begitu. Memang wajib atas tiap orang yang berkita-kita besar. Dan mempercayai Allah dan hari akhirat. Jangan sampai alfa dari mengkisap dirinya. Dan menyempitkan keinginan hawa nafsunya, Seberapa boleh. Dalam segala gerak beri dan diam. Bercakap dan diamnya. Diam pun jaga juga. Terima kasih. Orang diam ini lebih berisi daripada orang cakap. Dalam segala lingkasan haji. Jangan liga langsungnya. Jadi hukum wajib di sini. Bukan ni dia wajib. Ada tiga jenis hukum. Hukum peka, hukum akidah atau hukum akhlak. Ha, ni wajib ni wajib hukum akhlak, wajib hukum akhla wajib jalan asli kata macam mana kaedahnya macam ni kalau kita tak muhasabah diri kita kita lupa akan dosa-dosa kita asalnya kita akan ditampakkan ke dalam neraka jadi kita kena cari jalan antara jalan nak lari daripada neraka, nak keluar daripada neraka, tak nak masuk neraka iaitu dengan muhasabah. apa hukum lari daripada neraka hukum dia wajib undang-undang dan hukum pun kena makto. Ha, ha tu. kan wajib jadi apa-apa yang membawa kepada wajib, maka hukum dia pun wajib. Jadi muhasabah pun hukum dia wawah, wajib. Dan bukan kata muhasabah tu punya wajib. Ilmu belajar ilmu tentang muhasabah tu wajib. Okey, kita tak sang Ha. Jadi, jadi apa yang berkaitan dengan perkara wajib yang tampaknya tidak sempurna yang wajib itu maka dia akan bukan jadi wajib. Sebab tu ilmu khas, ilmu yang menyucikan hati semua ni ilmu ni wajib juga tapi bukan wajib lah Wajib dalam hukum muktab ah, akhlak. Kita panggil. Baik. Ha. dan menyimpitkan keyakinan. Bila kita metafasafah punya kita pastikan jadi ada ruang-ruang biasanya punca ni kita akan salahkan nafulah. Tidak. kita akan salahkan nafsu <coughs> jadi kita kena ingat jadi nafsu ni memanglah dia ibarat apa? dia ibarat pekerja pekerja-pekerja yang tunduk kepada pengawasan akal, jadi bila dia buat kerja, aksu, selama mana akal jadi pantau dia, dia akan buat elok tapi dia akan panggung kepala. dia akan tengok akal oh akal itu tujuh lah. akal ni lalai bila akal lalai akal itu, Maka nafsu ni akan bermaharaja Tidak-tidak dia mengak Akal, dia berkuda akal Untuk kepentingan lah, Nafsu, sesuatu jadual Jadi tuan-tuan-tuan Imam Razali kata, kita Cara dia, kita sentikkan Apa saluran-saluran lah, Nafsu, keinginan-keinginan Nafsu, apa dia antara Cara untuk sentikkan keinginan Nafsu Jangan makan terlalu banyak Kan eh? Bila kita makan dendurannya, dia berkait pula. Makan pula, entah apa-apa. Makanan syubha, nama dia kelahan makanan haram. Sebab itu, masuk sana, masuk sini. Kuat sana, kuat sini. Hantap ke perut, perut hantap kepada syahwat batin. Dua-dua ini kuat. Dua-dua ini yang menyebabkan ramai orang musnah. Iaitu syahwat perut dengan syahwat batin. Dan dua-dua berkaitan. Sebab itu, antara apa? antara penyetayan kepada orang yang anak kawin berpuasa sebab dia berkait antara syahwat perut dengan syahwat hati hmm. ini kita sebutikan, jangan makan terlalu banyak dan sebagainya ataupun jangan, jangan buka ruang jangan buka ruang ini kadang-kadang kita tak nak bekerja buat orang-orang anak cucu balik kalau hmm. korang tak penting anak cucu balik, bawa anak si apa, si orang utama kan, anak-anak oh, jalan orang tak puas lah. Kalau kita tengok anak tu. Kita tengok lain. Like, Mak-mak anak-anak yang lain. Kan? Ustaz. Terpandang tak puas Ustaz. Terpandang tak Eh, yo betul. Terpandang. Tapi yang memandang macam mana? Ah, ha, Terpandang. Memandang. Kali pun. Terpandang. Kira. Contoh yang ingat. Oh. Pandangan pertama tak puas Ustaz. Oh. Tengok kan -ten pandangan pertama. Terpandang. Kalau pertama tak puas. Tapi kalau memandang. pertama, Kira. Kira ah, ha, betul kan? perlu saya ha, sebab segai kan, ah, tangan kerja no, mata, apa ombo, macam ni, jatuh, jatuh ni, jatuh, jatuh ni, jatuh, jatuh ni, jatuh, betul kan? ah, buat balik kalau isteri tu dia buat balik setelah apa setelah itu saya saya orang, setelah barang-barang kita buat balik setelah itu, setelah itu, ya. terus doa. tidak payah hari kita bawa lagi taman-taman, macam -taman, ni yang ha, jago-jago orang lah, macam apa-apa pun, jago orang lah, macam sebab setiap detik nafas dan umur itu adalah ibarat mutiara ha, ini, kita kena ingat ini kalau orang yang faham akhirat apa yang menanti akhirat syurga rasanya balasannya dia akan anggap setiap umur dia itu yang Allah SWT bagi ruang dah seluruh Alhamdulillah sehari lagi Tuhan Maggi tak bisa ini umur ini mutiara berharga jangan biar dia tergi begitu saja yang tidak boleh ditukar ganti si. yang tidak boleh dijual beli Walaupun dengan harta bergedung-gedung yang dengannya bakal menjamin hidup seseorang itu lah, lamanya tak bolehlah terutuk so, kata doktor kata kata kata doktor kata ini ya ku ha, ambil lah harta banyak mana pun cair harta banyak mana pun tak boleh nak tu doktor katalah mungkin betul, mungkin salah, tapi kalau Allah Taala ha, yang lepas umur masa yang lepas tak takkan boleh dijual beli takkan tak boleh di, dibayar dengan apa-apa ni Hilal. sebab jadi kita perlu jaga betul-betul nampaklah masa umur yang Allah Taala beri kepada kepada kita kini. <tih> eh Ibrahim Adham ha dia, jaya, dia kan dia akan satu Ibrahim Adham itu, kalau kau tengok kat bawah Dia adalah bekas orang raja, siasat raja tapi akhirnya dia tinggal dalam kemewahan dunia. Saya bukan nak minta tentang tinggal kemewahan dunia, cuma saya minta diri saya juga dan tuan-tuan jangan kita terlalu kalut kanak dengan dunia. Ha? Dengan terlalu sama sangat dengan dunia sebab dunia tak pernah tu cukup. Ha? Bukan kata kita nak jadi macam Abu Bakar. Kalau boleh jadi Alfanul Taqwa. Go ahead. Ha? Tapi kita kalau boleh kita kena ingat juga utama utama lain. Asal asik kata kalau nak sampai masa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jaga tu je. Ibu ya adham. Ini motivasi mungkin nak bagi semangat kita lah boleh. Nak jadi dorongan kepada kita. Wah, waktu dia jadi raja, dia lepas jawatan dia. Jadi adil sufi, dia tinggal semua kemewahan dunia. Bila ditanya kepada dia, apa yang menyebabkan kekuatan? Di mana kamu dapat kekuatan ini? Motivasi ini? Dia jawab tiga benda. Tiga ramah. Dan yang ini akan terasal untuk pilihan tubuh ini. Yang pertama kata Ibrahim Adham. Aku yakin, kamu pun yakin, kubur itu sini. Kubur itu sini. Tak maupun kamu cari teman. Tak mahu lah kita kain teman. Kita tahu kan, siapa yang mariah? Ha, siapa? Kubur siapa mariah? Kalau kubur tempat raya, sakit bukit, kita tak pernah tidur seorang kat rumah. Kita tidur anak-anak kita. Anak -anak Tiba-tiba malam ni, malam pertama dia anak-anak kita, kita tidur seorang. Kita tak terasa kalau hmm. kita nak bawa teman. Siapa teman? Teman tu amalan kita lah. Ini ah, motivasi dia, cari teman Sebab yang lain tu, semua boleh support kat dunia Isteri boleh kiri kita kat dunia Boleh teman kat dunia, anak-anak Tapi bila kita balik, apa? Kita tak rasa nak cari teman Tapi tiga mana kita duduk dalam kubur Yang kedua, hujah dia, hujah dia. Akhirat abadi Sedangkan bekalan aku hijin Akhirat abadi Sedangkan bekalan apa? Kecil maksudnya Tak ada usaha apa? Kita tahu dunia ini sementara Rasalah praktis tahu Praktis tahu tak sama sehari pun dengan akhirat Sebab dia punya skill dia Terus seribu tahun dunia bersama dengan sehari dia Akhirat Kita rasa syok dah Hebat dah Hanya-hanya ikut skill akhirat Tak sampai sehari Dan kita tak rasa apa? Nak cari bekalan Untuk kita hidup apa? Apa ini? Dan yang Ketiga di hadapan, Allah, di hadapan Allah, kita diadili dengan al-akim, al-hadir, maha peliti, maha berkuasa, dan maha jazam perkasa. Sedangkan aku tiada usah apa-apa. Tak ada usah. Semua kan kema. Ya, ya, ya. Tak ada apa kita nak hu hujahkan. Jadi tak ada rasa keinginankah kita untuk kita mempertingkatkan usaha kita. Ha? Untuk menjadikan semua ke ha, dalam. Lah. Ha? Saya kuiki jihad dan Sebagai ibadah kepada Allah SWT. Saya minta sebutlah sekadar itu. Untuk hari ini. Yang baik kepada Allah SWT. Yang baik itu dari kelemahan. Cerita Jadi, ya baik. Wa sebagainya. Wa alaikum. Wa